سلام عليك يا يا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم Allahumma أرنا lhaqa haqan warzukna tiba'ah, wa arina lbātila bātila warzukna jitinabah, wa adkhilna bi rahmatike fi ibadike s-salihin. Allahumma la sahle illa ma ja'altahu sahle, wa anta ida si'ete te ja'alul hazna sahle, محمد Wa الله عليه وسلم Svjedoćimo da nema drugog Boga osim jednoga jedinoga. Svjedoćimo da je Mohamed s.a.v. njegov posljeni poslanik i eurovijesnik. Gospodara uzvišenog molimo da nam čvrsto čuva ovo svjedočanstvo u našim srcima. Da ovo svjedočanstvo živimo u našim životima do posljednjeg dana naših života. Gospodara uzvišenog molimo da se okupljamo iskreno u njegovo ime. I da svaku dijelo koje radimo bude iskreno u njegovo ime radi njegovog zadovoljstva temaz kojom bih ja započeo večeras jeste upravo dakle čist mijet čist mijet, iskrena namira prilikom činjenja svakog dijela i subhanallah koliko je bitno kaže Rasulullah sallahu alaihi wa sallam svako dijelo se vrednije prema namir u drugoj predaj a čovjeku pripada ono što je na umje svakom čovjeku pripada samo ono što je na umje Jer nekad, subhanallah, čovjek naumi nešto da uradi, a nešto ga spriječu u tome, Allahovom odredbom, Allahovom volju. Naprimjer, odluči da da sadaku, odluči da obiđe bolesnika, ali njega možda smrt ili bolest spriječu u tome. Pa mo Allah uzvišeni u osnovu njegove iskrene namjere upiše to dobro djel. I zato je čist mjet, iskrena namjera jedna od temeljnih karakteristika i temeljnih osobina koji svaki musliman mora nositi sa sobom i mora živiti u svom životu. Kaži imam šafija za ovaj hadis Innamal e'amalu bin jad Innahu thuluthum minal ilm Ovaj hadis je trećina islamskog znanja. Ako znaš za hadis da se svako je djelo vrednije prema namir i da svakom čovjeku pripada samo ono što neumije i ono što je ono što je želio da uradi onda imaš trećinu islamskog zanja. Imaš trećinu islamskog zanja. A ostale dvije trećine, za te ostale dvije trećine treba traga. A subhanallah, kolika je težina ovog hadisa, Čist, čista namjera, iskren nijed, u svakom pogledu, u svakom dijelu, bez obzira bilo je veliko ili malo, to se dakle ne gleda. Dijelo je možda neko malo našim očima. Dijelo je malo u našim očima, ali kod gospodaru uzišnog, to je veliko dijelo. Neko će dati možda marku, kao Sadaku, a imaju možda u novčeniku dvije marki. On je dao šta? oni je dao pola svog imitka. A neko je dao možda desetine, stotine hiljada maraka, a da je ni osjetio. I zato u Rasulullah s.a.v. kad je, prete kao je dirhem, stotinu hiljada dirhem. Kako poslaniće, kako poslaniće? Fino. Dakle, neko je imao malo, pa je od tog malo odvojio i dao. I zato, subhanallah, kada smo u prilici, kada imamo malo, dijelimo dok imamo malo. I onog trenutka kada imamo malo, veći je procena toga što daje. I na veću određu i više uzvišeni gospodar vredno je to nego kada damo onda kada smo u izobilju, kada imamo više. Također, no što je bitno, prilikom, prilikom dakle, nijeta, prilikom samog nijeta, prije nego što učinimo neko djelo, jeste da, da čistimo, dakle da čistimo sam taj nijet, da čistimo svoju namjeru. A nije tu je mjesto, nije tu je mjesto, jedino da je mjesto u kojem stanuje nijet, u kojem može da živi, jeste srce. Da je čisto srce nešto najvažnije. Ko može uspjet kod gospodara učišenog na ovom svijetu? Kaže učišeni gospodar: "Usurišu ara, wala tukhzini yawma yub'athun." Gospodaru, ne muajme koriti na dan kada bude proživljemje. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Dan kada ni djeca, ni dan kada ni metak, ni potomstvo, neće nikom je koristiti. Illa men, et Allah bi qalbin selim. Samo će uspjeti onaj ko čistog srca dođe. Zato Rasulullah Sallallahu s.a.v. kaže u hadisu kojeg bilježe, ima muslim Ahmed tirmizi i drugi hadijski prenosioci, la yadhulu džannete, neće ući džannet, men kane fi kalbihi U čijem srcu bude mithqalu dharratin min kibrin koliko, u čijem srcu bude oholosti koliko najmanje zrno gorušice Ja sam gledao jednu kolegu Subhan la kar citirao je ovaj hadis jedan stari insan mu je kasni prišao i prigovorio mu i govori mu kao sina ti si mlad ti još ne znaš ali ne može ne postoji čovjek u čijem srcu, u čijem srcu nema oholosti pa makar makre da mali dio mali procenat. Suvala kako na koji način ljudi razmišljaju. Dak ti stavljate da ti podoba vezu da moraš imati poholostusi. Morao li abito. Šta znači zapravo poholost? Ko je koji je prva osoba koja se počne oholiti? Od koga počinje praksa oholost? To je iblis. To je iblis lale tu S tim moramo razjasniti. To moramo da znamo. Oholost je da kažiš, kao što Iblis rekao za Adema, ene hajru minhu, ja sam bolji od njega. To je oholost. Da misliš da si bolji od, od, nekog, od drugog, zbog neke povlastice možda koju ti je Allah uzvišen i Ako ti je gospodar uzvišen i neku blagodat, i ako si zaista bolji od drugog, nemoj, nemoj si isticati time. Neko to bude tvoje. Ti živi s tim. Učini, učini dakle, budi koristan društvu, budi koristan pojedinac, budi plodonosan. Dakle, oholos je da kažiš da si bolji od druga. To je, je. min nar, kaže Iblis, mene si stvorio od vatre, va ha lakta hu min tim. I to je razlog zbog koje je Iblis postao proklet i pro, zbog koje je protirani ženita. Tu je jedini razlog. Nema drugog razloga. Oholos je bio razlog. Ja bih zamolio, ako možete, malo da se pomaknite da braću uvijek. Čuvajte se, braćo i sestri, čuvajte se oholosti. Dakle, u srcima, u mutminskim srcima, ne smije biti oholosti. Nema ulaska u džanet onome ko ima oholosti koliko, kako kaže Rasulullah s.a.v. najmanje zrnog ova, ova Ovaj slikoviti prikaz najmanje zrnog oršice se često spominje u Koranu hadisma. A to zapravo značava, dakle, najmanje u postojanju. Nešto najmanje što postoji najmanje što je izlišteni gospodar stvorio zrno gorušice nema oholosti ne može biti oholost u vjerničkom srcu a da, a da očekuje da, da, da nakon toga ulazi u džanetu nema džaneta za onom koji ima oholost to je zato zato je bitno drab, braći i sestre čistimo nijete, čistimo srca kako bi, kako bi uspjeli kod gospodara ila men et Allah uspjeće samo onaj koji srce svoje čisti takav će uspjeti kod gospodara koliko je bitno ovaj koliko je bitan čist nijet, koliko je bitno očistiti nijet, kazuje nam kazuje nam hadis 7 koji prenosi Ebu Hurera radijallahu anh ali prenosi ga na jedan specifičan način jedan jedini hadis Ebu Hurera radijallahu anh prenosi preko 5000 hadisa od Rasulullah sallallahu alajhi wasallam nikada je Buharire uvijek je bio svjesno u svjesnom stanju ovo je jedan jedini hadis prilikom kojeg ashab pada u nesvijest. Ebu Hurera, radijallahu an, velikan ashab, osoba koja među najviše vremena provodila sa poslanikom, sallallahu alaihi salam, pada tri puta u nesvijest, prije nego što je ovaj hadis. Pa kaže Ebu Hurera, radijallahu an, tri su kategorije ljudi s kojima će biti potpaljen džahennet, pa padne u nesvijest. Prvi put. Pa gav ovaj tabin da dođe sebi Pa Ebu Hurera dolazi i malo sebi. Pa opet citira i kaže, tri su kategorije ljudi kojima će biti potpaljen džehennem. Pa opet Ebu Hurera pada u nesvijest. Drugi put. Ebu Hurera radjallahu. Pa se opet pridrži. Dolazi i sebi. I opet kaže, tri su kategorije ljudi kojima će biti potpaljen džehennem. I opet treći puta pada u nesvijest. Ebu Hurera radjallahu. Na kraju kada se pridrži zadnji put kada je došao sebi, kaže, tri su kategorije ljudi kojima će biti potpaljen džehene. Prva kategorija, čovjek koji je sticao znanje. Čovjek koji je znanje, ali ne u ime gospodara, već u ime ljudi. Dakle, sticao znanje čovjek ne u ime gospodara, već u ime ljudi. Samo radi jedne riječi, da bi ljudi rekli, Maša Allah kako je učen i kako je pametan. Pa kad dođe pred gospodarem na sudnjem danu, gospodar uzvišen i mu pokaže blagodatu džennetu koja bi ga čekala da je to činio iskreno u njegovu ime. Pa ga uzvišen gospodar pita, robe moj, šta si uradio sa ovom blagodati koju sam ti darovao? Pa će taj čovjek reći gospodaru, ja sam to znanje koje si mi dao širio dalje i nisam nikoga ostavio, a da ga nisam podučio. I meleki, i gospodar uzvišeni, koji su tu koji ga budu slušali, svi će mu reći, lažeš! Lažeš, nisi to činio u ime gospodara, već si to činio u ime ljudi. Činio si to kako bi ljudi rekli da si učeni, da si pan. Pa će ta prva kategorija ljudi, biće, kako nam poslanik s.a.v. kaže, uhvaćena za nos i baćena u džahennu prva kategorija druga kategorija čovjek po svoj i meta cijeli život da te i svoj meta koji imao davao na Allahovom putu ali nije davao iskreno im Allaha već je to davao zbog toga da bi ljudi rekli kako je kako darežli i kako ima novca pa i on kad dođe na suni dan pita će ga uzvišeni gospodar isto dakle kao onog prvog robe moj šta si uradio sa blagodat koju sam ti darovao Pa će on reći gospodaru, ja sam ovaj imjetak koji si mi ti darovao, trošio na tvom putu. I gospodar uzvišeni, i meleki koji budu tu sakupljeni slušali ga, svi će mu reći, lažiš. Nisi to činio u ime gospodara, već to činio u ime ljudi. Činio se to da bi ljudi rekli kako imaš novca i kako si da reži. Pa će on kao ovaj prijethodni biti uhvaćen za nosi i bačem dženu. I treća kategorija, subhanallah, Čovjek koji je najvrednije što posjeduje dao. To je život. Čovjek koji je život dao, ali ne u ime gospodara, već dao život zbog toga da, da bi ljudi lijep od njevi pričali. Kako, kako se žrtvi na lahom putu. Subhanla, život svoj dao. Šta čovjek? Ima lišta vrednije kod insana od, od njegovog života. Niko mi ne može platiti moj život. To je najvrednije što ja imam. Ali taj čovjek svoj život daje ne u ime gospodara, već u ime ljudi pa će vam biti doveden pred gospodara pa će ga gospodar pitat robe moje šta si uradio sa onom blagodat koju sam ti daroval pa će ona reći gospodaru tu blagodat koju sam mi daroval ja sam, ja sam na tvom putu ja sam se žrtvovao na tvom putu pa će i gospodar i melek isto kao onoj dvojci prijetunim reći lažeš nisi to radio u ime gospodara već to radio u ime ljudi radio se to kako bi ljudi rekli da se hrabar i on kao aprieto na dvojica bi će uhvaćeni za nus i bačeni džen subhan tri kategorije ljudi daju najvrijednije što imaju ali ne daju ime gospodara već u ime ljudi i zato obraćao subhanla i sestre upamtite upamtite molim vas prilikom činjenja svakog dela da znamo zbog čega to činimo i radi čega činimo činimo li tu ime gospodara ili ime ljudi Činimo li tu ime, gospodarno ime ljudi? Niko ne zna, dakle, vaš nijet niko ne može znati. To je nešto vaše individualno. Dakle, taj nijet moramo čistiti. To, dakle, moramo čistiti. I moramo da znamo za svako djelo, bilo malo, bilo veliko u koga tu radimo. Ja molim uzvišeno, gospodarno, da nas pomogne ovaj mamina robila, ali Također, ono što je bitno spomenuti, ja bih ovdje napomenuo još, najveći strah, Najveći strah jednom vjerniku može biti da mu propadne njegovo djelo. Nema većeg straha od kojih vjernik živi od toga da mu djela koja je čini propadnu. To je najveći strah. Pa zato uzvišeni Gospodar kaže u suri Zumer: "Velaqad uhiya ilejke wa ila alladzin min qablik la in ashrakta la yahbata 'amaluk wa latakuna min al-khasirin." Mi objavljujemo tebi, a i oni ima prije tebe. Ako širk učiniš, ako bilo kakvu ne posluša os gospodaru svom učiniš, propašće tvoja dijela. I bit ćeš izgubljen. Propašće tvoja dijela i bit ćeš izgubljen. To je najveći strah od kojeg vjernik živi. Najveći strah da mu njegova dobra dijela ne propadne. Zamsi, subhanallah, cijeli život činiš dobra djela. Cijeli život. I onda zbog neke sitnice je propadnuti sad tvoja dobra djela koja se čini. Le jahbe tane amaluke, propašće tvoja djela, ako šir kući. O le tekun enne min izgubljen. Belil fa'bud, zato Allahu Rabu. Allahu iskreno robuj. Wa kum mina shakirin. I budi zahvalan Allahu robuj. Budi zahvalan Allahu robuj. Dakle je ovo Allahu rabud. To je dakle srž. To je suština islama. U najvećoj zabludi, braću i seste, najvećoj zabludi je onaj koji smatra da je robovanje gospodaru samo namaz. To je najveća zabluda koja može biti u glavi jednog muslimana. Da je robovanje samo namaz. Robovanje gospodaru je od prvog uzdaha do zadnjeg izdaha. To je robovanje gospodaru. Pa je robovanje gospodaru Da si, da si dobar prema roditeljima da činiš dobročinstvo roditeljima da si dobar da si dobar komšija da si dobar rahbar da pomogneš svom bratu kad mu treba pomoć Tu je sve robovanje gospodaru ali s druge strane dakle nama stoji namazi najvrijedniji vid najvredniji vid robovanja gospodaru ali i ovo drugo dakle takođe spada spada dakto okrilje robowanja gospodaru Prije nego što počnemo sa čitanjem današnjeg hadisa, zamolim vas da sa Fatihom il Dovom sjetijem on mamo Buhariću u hadijsku zbirku, čitamo. Rida'n lila tada. Današnji hadijs koji čizamo je 450. Poglavlje, babu men bena mesđide, poglavlje o onome ko gradi džani. A to odimam Buharija, više aludira, dakle, ukazuje na pojedinca, onome ko gradi džami. Zato kaže babu men bena mesčide, poglavlje o onome ko gradi džami. Prije dvije sedmice smo čitali, čitali poglavlje koje se naziva babu teavuni fi bena il mesčid. Poglavlje o pomaganju prilukom gradni džami. A prije tri sedmice je bilo babu bunjan il mesčid. Poglavlje općenito o gradni džami. Dakle, ova prva Ova, dakle, dva poglade sada koja smo spomenuli, tu je, dakle, više ima Buharija usmjerio na jednu kolektivnu svijest prilikom gradnje džamije, održavanja džamije. Dok ovdje ima, Buharija više aludira, dakle, na ovu, dakle, individualnu svijest koju svaki pojedinac mora imati. Dakle, prilikom gradnje džamije, prilikom održavanja džamije i tomu slično. Hadetana Jahja ibn Suleyman, hadetani ibn Wahbin, ahberani Amr, anna Bukeiran haddathahu anna Aasima ibn Umar ibn Qatade haddathahu anna Semi'a ubeid Allahi al-Khavlaniyya anna hu Semi'a Uthmana ibn Affan yaqul. Kaže pričao nam je Yahya ibn Suleyman njemu ibn Vahb koji njega bavijesti u Amr da mu je rekao Bukeir njemu Aasima ibn Umar ibn Qatade da je čuo ubeid Allahi al-Khavlaniyya on Osman ibn Afana, kada je na prigovor svijeta dok je ponovo gradio džamiju poslanika s.a.v. rekao. Ako se sjećate, dakle, to je bilo prije tri sedmice, uh, citirali smo, dakle, tečno se spomenut da je prvi koji je proširio poslanika u s.a.v. džamiju u jednom znatnom i vidljivom obliku bio Osman radijallahu anh. Ebu Bekri i Omer radijallahu anh su više, dakle, obnavljali, ali koristili su, dakle, sve one iste materijale koje risto Rasulullah s.a.v ali ta džamija ostala je, dakle, ostala u istim dimenzijama. Evo za modak, možete još malo da se pomakle, da braća uđu. Dakle, džamija ostala za vrijeme Ebu Bekra i Osmana u istim, dimen Omera, u istim dimenzijama. Za vrijeme Osmana džamija se znatno širi. Pa kaže, ode se da, da, su, da su ashabi počeli prigovarati Osmanu, radi Allahu zato što širi džamiju. Smatrali ću to nekom, jeli, ružnom novotarijom. Pa kaže... عند قول الناس في حين بنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاج اسمان رضي الله عنه ovoj grupi ashaba kojoj am prigovarala kaže vi meni mnogo prigovarate vi meni mnogo prigovarate njima osman radijallahu govori a ja sam čuo osman kaže ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam e kako kaže men bana masjidan Kale bu keirun, hasibtu anahu kale, Yabtagi bihi wajh Allahi, bena Allah lahu lahu mithlahu fil jannah. Kaže, kusagra di jamiu, kusagra di jamiu, Yabtagi bihi wajh Allahi. Radhe, či tu samu iskrenu gospodara. Radhe, či tu samu gospodara. Ben Allahu lahu mithluhu fil janna. Allah će mu zbog toga sagraditi nešto slično. Komentarimo su navedi, Allah će mu zbog toga sagraditi kuću u džennet. iskreno iskreno u ime gospodara sagradi džamiju, Allah će mu zbog toga sagraditi kuću u I zato je bitno subhanala, evo opet se ovde naglašava iskrenost. Iskrenost prilikom činjenja djela. Ovde evo konkretno prilikom gradnje džamije, mora postati iskrenost Ako gradiš nešto, ne mora to biti džamja. Sagradit ćeš možda, pomoći ćeš nekom kuću da napravi, a on će u toj kući obavljati namaz. Ili, na primjer, pomogao si da se izgradi bolnica, pomogao si da se sagradi neka škola u kojoj će se isto takvu namaz obavljati povremeno. Subhanallah, mora ćeš imati nagrad isto kao da si džamiju sagradio. Ali, jedan jedini uvjet koji smo spomenuli na početku Halkije, da to bude... Iskreno, iskreno ime Allah. Zato Resulullah naglašava Innamel e'malu binnijat Svako dijelo Svako dijelo se vredno je prema nam. Svako dijelo se vredno je prema nam. I subhanallah, ako uzmijete u obzir iz oblasti tefsira koja je najvrednija sura u Koranu. Brojčano, koja je sura najvrednija u Koranu. To je sura ihlas. To je sura ihlas. Mi nju svi znamo na Kulhu vallahu ahad. Reci Allahi jedan. Allahu samed. Allahi utočište svemu. Lem je lidi wa yulad. Nije rodje rođenije. Wa lem je kullahu kupuhan ahad. Nikomu ravani. To je sura ikhlas. Nijem prijevod je zapravo iskrenost. To je trečina Kur'ana, subhanallah. Za tu suru Rasulullah s.a.w. kaže trečina Kur'ana. To je iskrenost. Trečina tvog imana je tvoja iskrenost. Ko može s tobom pričat ako nisi iskren? Ko će se s tobom družiti? Ko ti može biti ahba, dobar prijatelj? Ako nisi iskren u svom životu? Ne možeš imati prijatelja. Ne možeš imati prijatelja, subhanog. I zato iskrenost, zato imam šafij, za gora najnavedeni hadijs kaže, to je trećina znanja, a ovdje Rasulullah za, za ovu suru kaže, to je trećina Kur'ana. Naš, naš nijed, naša iskrenost, to je trećina našeg vjerovanja. To, zato moramo se truditi da tu iskrenost, čist snijet da živimo u svojim životima. I onog trenutka kada živimo i tu iskrenost, i čist snijet mi živimo trećinu imana, subhanallah, trećinu imana mi živimo. Može li ljepše od ovoga? Ovdje, dakle, opet imam Buharija, spominje se dakle gradne džamii. Evo treća predava po redu kad dakle govori o, o, o značaju gradnje džamii. Zato je bitno. Uzični gospodar kaže: "Inna ma'amuru masadillah man amana billahi wel yawmil akhir." Allahu e đamije održavaju i gradi. Oni koji vjeruju Allah i oni koji vjeruju sunnitu. Dakle, dva najvažnja imanska šarta. Vjerovanje Allahu sunnitu. Allahove džamije održavaju i gradi. Imaret u arapskom jeziku, dakle, može značiti i gradnja džamije. Može značiti to da ti direktno učeš što je gradnja džamije, ali to jedno je znači da održavaš tu džamiju. Bilo da je održavaš čišćenjem ili da je održavaš svojim prisutvom tu. To je imaret, to je gradnja, to je održavanje džamije. Ali može, to može činti samo osoba koja koja vjeruje u gospodara i koja vjeruje u da. Osoba koja vjeruje u gospodara i sudnjih dan. I svako dobro je djelo. Subhanallah. Kada vidite bilo kako dobro je djelo, to je dakle karakteristika osobi. Dakle, to je plod vjerovanja. To je plod njegovog vjerovanja u gospodara i sudnjih dan. Ništa drugog. Plod vjerovanja u gospodare i da I zato je bitno, dakle, održavanje i gradnje džami. Subhanallah. Iz istog ovog korjena. Imaret. Dolazi riječ umr u arapskom jeziku što znači život. Bez gradnje, bez održavanja, bez održavanja nema života. Bez održavanja džamije nema života. I zato subhanallah čuvamo, ono što je najvrednije ono što je najvrijednije u džamijama, a to je to je nje namaz. Pazite mali vas, subhanallah. Ja gledam opet da vi možete primijetiti grješ ljudi namaz obavljaju kao da su na nekim utrkama, na uzubillah. Zašto žuriti prilikom namaza? Zašto žuriti prilikom obavljana namaza? Posebno prilikom, prilikom obavljana dva rukne. Tu su ruku i sečne. Tu se žuri, ja ne znam da li, da li osoba izgovori jednom, subhana rabi lazim, subhana rabi la la kada treba. Namazki šarti se moraju ispuniti. Namazki ruknovi se moraju ispuniti. Da bi namaz bio obavljan, I onda kada ispuniši šartove i ruknove, opet sam sebe pitaš, da li će me ovaj namaz uvišeni gospodar primiti? A šta ćeš? Da li ćeš onda moći postati tu uopšte pitanje, da će mi gospodar namaz primiti ako nisi ispuni ni šartove ni ruknove? Šta ćeš ti? Šta ćeš od svog namaza? Rasulullah s.a.v. kaže nam u hadijesu da će, će čovjek u nasudnjem dan, kada bude, kada bude očekivao da dođe namaz, onaj njegov namaz koji je bavio, kada bude očekivao da dođe kao šefađa njemu. Pa kaže, bit će mu bačen u lica namaz U drugom hadisu, Rasulullah s.a.v. kaže, najgoriji kradljivac, najgoriji kradljivac je onaj koji krade od svog namaza. Kažu ashaavi, Bože i poslaniće, kako? Kako može čovjek krasiti od svog namaza? Kaže Rasulullah s.a.v. Nije fin obavio ruku. Nije fin obavio seć. I ukraju, dakle, ukraju od svog namazas. I zato, gospodar uzvišeni nas nije zadužio da učimo deset, da učimo dvadeset, petdeset stranica Kur'ana na, na, na jednom rakijatu. Nije nas uzvišeni gospodar zadužio da učimo puno Kur'ana. Mi možemo pručiti i najmanju suru. Možemo pručiti suru Keusar. Možemo pručiti suru Keafirun. Možemo pručiti suru Nasr, Ihlaz, bilo koju suru. Ali moramo obaviti sve jasno i propisano. Šartove moramo ispuniti, ruknove, da fin obavimo ruku, da fin obavimo seđu. Pa kaže Rasulullah s.a.v. da su grijesi čovjekovi prilikom namaza, gdje? Na čovjekovim plećima. Pa što se više zadržava na ruku i na seđu, ti grijesi klizem iz njega i padaju. I zato kada obavljamo, subhanallah, imajte to na umu, kada obavljamo ruku, kada obavljamo seđu, sjetite se u tom trenutku da su vaši grijesi ovdje. I da oni spadaju s vas. Sjetite se. I zadržite se malo. Kako ćemo uživati u namazu? Kako ćemo uživati u namazu ako nasjetimo slast? Slast namaza. Slast imana. Pokušaj. Zadrži se na ruku. Zadrži se malo na seđi. Imaš svoje probleme. Imaš probleme neke. Kaži svome gospodaru. Najbliži se svome gospodaru kada si na seđi. Pa kaži gospodaru, imam taj i taj problem. Pomozi mi. Niko ti ne može pomoći. Od ljudi niko ne može pomoći. Niko. Kaži svome gospodaru kada se nasjeđi. Gospodar, imam taj taj problem, pomozi mi. Kada se nasjeđi posebno, zadrži se tu da osjetiš slast namaze, da osjetiš slast imana. To je najbitnije. te dakle, čuvajte čuvajte ono što je najbitnije u džamijama, ono što je najvrijednije, a to je snijen namaz. Ja molim uzvišenog gospodara da postanemo svjesni u ovih stvari i da nas pogledaju tome. Euzhu billahi min shaitanirajimi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, ukefa, wassalatu, wassalamu ala sajidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nasa nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam naše griha nemoj nas kaziti. Gospodaru naš, najvećim tajmanom toj imalima, oprosti nam naše griha nemoj nas kaziti. Gospodaru naš, smilu nam se kada budemo pod zemljom, smilu nam se dok smo na zemlji, smilu nam se ne dan kada ćemo pred topom staviti. Gospodaru naš, najvećim temenom tvojim molimo, ne prepusti nas samima sebe nikoliko treptajoka. treptaja Gospodaru naš, ne prepusti nas samima te sebi ni koliko Gospodaru naš, smiluj se nama, smiluj se našim roditeljima, smiluj se prisutnim i odsutnim, smiluj se svakom onom koji činio bilo kakav hajr u našim životima. Gospodaru naš, neka nikome među nama nesretan ne bude. Gospodaru naš, najvećim temenom tvojim molimo, neka nikome među nama nesretan ne bude. Gospodaru naš, ako budemo gladni, ti nas nahrani. Ako budemo žeđim, ti nas napoj, na kojega više nikada gladi žeđi nećemo osjetiti. Gospodaru naš molimo te za svako dijelo koje približava dženet. Molimo te da nas udaš od svakog djela koji približava džehenem. Gospodaru naš, ni dijelo nije malo koga ti primiš, pa te molimo da svako naše dobro dijelo primiš. Gospodaru naš, ni jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da ni naše da ni jedno naše dobro djelo ne odbiješ. Gospodaru naš, najvećim temom tvojim molimo, oprosti nam naše grijehe i uvedi nas u dženetul firdevs koji će rijeka te subhan rabbik tablu iza kama asifun wa salamun alejkum السلام عليك يا